на вовну, ось оплилася плиту, та на віконечко позираю плиту, та прислухаюся, а раптом стукне хтось в шибочку, підійде та й стукне. Бач, таки ж когось, а кажеш, не треба тобі нікого. Той хтось не такий, як ти, Галько, думаєш, він ні на кого не схоже, та тільки, мабуть, не постукає. Правда ж, Миколо, не постукає? Хто ж його знає, зітхнув я. Хоч міг би й постукати. Олька всім тілом повернулася до мене. Правда? Міг? Всякі ж дні бувають, знаєш сама. Так міг би чи ні? Мабуть, міг. Вона утомлено заплющила очі. Ну, спасибі. А тепер я гляну крізь дві конверти і побачу, що в нім. Що ж? Вона дивилася не на конверт, а на мене, і в її очах стояла мука. Дальня дорога і казенний дом. Ти як циганка? Казенний дом – це що ж, тюрма? Хіба не однаково? А всі казенні доми однакові, і оця гальчина пошта, і моя хата на курячих ніжках посеред каміняча. Ну, чого ж ти? Розпечатуй. Я розкрив конверт, дістав у четверо згорнути аркушик паперу, розправив його на коліні, а вгорі на папері такий самий друкований гриф «Агростанція імені Сталіна». Далі текст на машинці. Шановний товариш Сміян, Дирекція агростанції імені Сталіна запрошує вас на роботу з агрономічним фахом на посаду лаборанта в лабораторії ґрунтознавства, зарплатня згідно з існуючими ставками, житлом вас і вашу родину забезпечуємо. Директор Паталашка. Далі значилася адреса агростанції і пояснення, як туди добратися, до якої залізничної станції треба їхати. Все було серйозне. Навіть солідне, крім прізвища директора. Паталашка, щось ніби з журналу «Перець». «Ну що?» – спитала Олька. «Вгадала?» «Вгадала. Спасибі тобі за твої ясні очі». «Міг би і поцілувати такі очі?» «А чого ж?» Я нахилився над нею, але вона підставила не очі, а губи. Задихнулася від поцілунку, але не відпускала мене, тоді сама відштовхнула, відсунулася, глянула, як на чужого. Вона вже знала, що прощається зі мною назавжди. Що темна влада її наді мною скінчилася, так і не розпочавшись. А я теж знав про це, але душа моя була така змучена, що не мав сили й зрадіти своїй свободі. Спромігся тільки на те, щоб підвестися, підійти до загрожі перехилитися через неї, взяти галину руку і поцілувати. Так ніби та рука написала мені збавчий лист. Свобода, воля, не знатиму більше тяжкої невизначеності своєї долі, забуду про хитрих положаїв і вічно поламані трактори, не бачитиму скаліченого свого села, цього поменшеного світу, в якому і сам почуваєшся поменшеним, безжально укороченим, ніби безмовна жертва для жорстокого державного ложа новітніх прокрустів. Може, і Оксана не озивалася, здогадавшись, що я повернувся до зашматківки, про яку їй страшно було і згадувати. Як я не подумав про це одразу? Тепер вірив, що на новому місці Оксана знайде мене, і ми знову будемо разом. На станцію «Веселі хутори», де мені треба було сходити, поїзд прибув пізно вночі. Довідавшись от чергового, що до агростанції треба добиратися ще кілометрів сім степом, я потягнув свої чомоданяри до так званого залу для пасажирів, тісної кімнатки в цегляному будиночку, три дерев'яні лави, віконце, квиткової каси, кругла залізна піч, натоплена до шкварчання коксом, плакати з розмаханими